Que tal? Saudos desde unha nova edición de Off Mental, a cara a música aquí en Radio Filipín de Ferrol Radio Calimera de Compostela Teta Radio Online para todo o mundo e Radio Redondela da rede de emisoras Radiofusión Ose na edición número 66 da cara música Of Mental imos dar un paseo pola música espacial de tres artistas fundamentalmente Steve Roach, Kevin Brahenny e Richard Barner. El estrés, en maior ou menor medida, gravaron no ano 1987 un álbum conxunto con diversas aportazóns, tanto colectivas como individuais, que, baixo título de Western Space, chegou a editarse en dous eilos diferentes no mesmo ano, 1987, cunhas características que logo vos contaremos. E ímos en off mental coa primeira das pezas que abre o traballo. 1987, Steve Roach, The Breathing Stone. Steve Roach con The Breathing Stone do álbum Western Space, un álbum pois, como decimos, onde además de Steve Roach están outros intérpretes como a Kevin Graheny ou Richard Horner. Imos falar un pouco de Steve Roach da súa biografía. Steve Roach nace un 16 de febreiro do ano 1955. E americano compositor e intérprete de música ambiental música electrónica e música tribal ambiental cusas gravazóns tamén se clasifican nos x de espacial drones e nova era Roach é recoñecido como un dos principais innovadores da música electrónica contemporánea Roach é Aprende a tocar os sintetizadores moi novo, a idade dos 20 anos, logo de ter sido inspirado por artistas tan influintes nos sintetizadores e grupos como a Tangerine Dream, Klaus Ulce ou Vangelis. O seu álbum debut, Now, aparece en 1982, seguido de Structures from Silence, Estruturas de Silencio, en 1984. Xa en 1988 edita a súa aclamada serie Quiet Music, xunto o que ten sido descrito pola crítica como a súa obra mestra. O dobre álbum Dreamtime Return. A música de Roach é música ambiental, sin ritmos, máis incorpora elementos tribais, como por exemplo o dillerido, un instrumento tribal, que Steve Roach aprendeu a tocar durante as súas longas viaxes a Australia na década dos 80. A colaboración posterior con artistas como o músico mexicano Jorge Reyes farían que Steve Roach introducira na súa música elementos prehispánicos que, junto a esas fusións referidas étnicas e tribais, farían pois pues, de Steve Roach un dos fundadores desse son tribal ambiental. E ímosa cunha nova pesa do álbum que nos valeouse para ouvir música deste de tipo, espacial, ambiental, tribal, como a bosquexer, toda esa mistura. Escoitamos de novo a Steeleye Span, isto leva por título de Slow Turning, está incluído no álbum múltiple Western Space, editado en 1987. Steve Roach, con The Slow Turning, unha das pezas incluídas no álbum Western Space, un álbum colectivo editado en 1987 e, bueno, editado con certas peculiaridades, como dicíamos ao principio do programa. Primeiro foi editado por Innovative Communications e, máis tarde, por Fortuna Records, pero, bueno, todo prácticamente no mesmo ano, en 87 e con algunhas variacións ao respeito das pezas que contiña, da orde das pezas e eh, de algúns dos artistas. Por exemplo, na edición primeira de Innovative Communications hai algunha peza máis de Richard Burner que eh, non aparece na edición posterior de Fortuna Records e algunhas costeos deste tipo, básicamente. Ben, vamos a escutar unha nova peza máis de Kevin Braheny, o seguintes dos artistas que aparecen por aquí, dentro de este rebumbio de música ambient, de música espacial, de música tribal o mismo tiempo. Esa música que caracteriza a este tipo de compositores y lo que vamos a saber algo más antes de oír esa peza que nos va a interpretar contida en este álbum colectivo. Western Space. Kevin Brageni Fortuna, que é o seu nome completo, é un multi bueno, ele realmente toca eh, moitos instrumentos de evento, saxos, flautas, clarinete, oboe, tamén a guitarra, baixo, teclados, sintetizadores, como vamos a ter ocasión de comprobar, e percusión. Kevin Brageni foi, ademais, músico de sesión e, e enseñeiro de grabación durante máis de 30 anos, grabando con grandes músicos, como a Miles Davis. Estivo e está moi involucrado na electrónica de vanguarda, na creación de prototipos, e na construcción, sobre todo, e isto subliñamos, dos seus propios sintetizadores e outros instrumentos electrónicos, contribuindo ademais a construcción de alo menos set estudios de grabación en cidades como Los Ángeles. Ten ademais unha faceta que paralela a todo isto que estamos a contar que ten que ver como a curación, como a mestre de tantra que Kevin Braheny, Kevin Braheny Fortuna, naceu en 1952 e é o máis novo de catro irmáns influenciados pola música, por suposto, dos irmáns maiores, como soe acontecer en prácticamente todos os casos. En canto á música electrónica, en 1972, merca o seu primeiro sintetizador, un EML-101. En 1975, marcha a Los Ángeles e de inmediato comeza a compor música para bandas sonoras e anuncios. É un dos coautores, un dos, digamos, constructores do prototipo do sintetizador modular Serge. Ademais de ser pues, un inventor, un, digamos, desenvolvedor de instrumentos de música electrónica foi tamén diseñador e constructor dun sistema de grabación binaural que reproduce o son en tres dimensións Kevin Braheny Fortuna é un pioneiro deste tipo de música que estamos aquí tratando na edición número 66 de Off Mental, a cara da música esa música espacial e como curiosidade pois foi o primeiro artista que asinou pues, un contrato co selo discográfico Hearts of Space, que ao mesmo tempo, como sabe dese un programa de radio pues, deste de tipo de músicas en Estados Unidos. E vamos a, a ouvir a Kevin Braheny, Kevin Braheny y Fortuna, interpretándonos co seus entetizadores esta peza chamada Desert Walkabout. Kevin Braheny, con esta peza que se titulaba Desert Walk About. Unha mm, das pezas que está incluída no álbum colectivo Western Space, publicado por Innovative Communication y prácticamente uns meses espois, por Fortuna Records no ano 1987. Bueno, nesta peza podíamos escutar precisamente un deses instrumentos que o propio... Mm, Kevin Braheny eh, construiu, sa, sublinhábamos antes esa faceta de constructor, de inventor de instrumentos electrónicos, deste de multiinstrumentista, como antes dixemos na biografía. Ese instrumento que oubíamos aí, ese sonido entre un violonchelo e un instrumento de evento, saía duns dos seus prototipos, un prototipo chamado Steiner EWI, Steiner EWI, podríamos dicer, que pues, é un controlador de evento. Imos falarvos agora un pouco máis do traballo en si sí, do, do álbum de Western Space, un traballo editado en 1987 coa colaboración de músicos, de intérpretes da música ambiental estadounidenses. Son eh, Steve Roach, Kevin Brahenny, Richard Burner e a colaboración de Tom Brennan na algunha das pezas. Este álbum está dedicado ao deserto do sudoeste nos Estados Unidos. En varias pistas, como antes decíamos, Kevin Brageni utiliza pues, ese instrumento a súa propia autoría, chamado Steiner Ewi, Steiner E-W-I, un instrumento electrónico de evento de Madeira. Unha das peculiaridades deste de traballo que se poda topar con tres portadas diferentes e con, digamos, Eh, formas diferentes en canto pues, a orden das pezas e incluso eh, en algunhas edicións non están algunha das pezas de Richard Burner que son sustituídas por outras de Steve Roach en fin, básicamente a primeira edición é de Innovative Communications e a seguinte, uns meses despois e con eses cambios que vos comentábamos antes é a de Fortuna Records Esa edición de Fortuna Records é a que ose estamos ouvindo aquí. E imos xa coa seguinte das pezas do álbum Western Space, na edición de Fortuna Records do ano 1987. A peza que ouvimos está interpretada por Kevin Braheny e Steve Roach, man a man ambos, nesta peza que leva por título Desert Prayer. Steve Roach e Kevin Braheny, Man a Man, ambos os dous xuntos nesta peza titulada Desert Pressure, no álbum Western Space, do ano 1987 na versión de Fortuna Records, que os llevos estamos aquí ofrecendo de unha maneira especial, en Off Mental, na súa edición número 66, na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, Tete Radio para Todo o Mundo e Radio Redondela da Rede Radiofusión. Eimos facer unha pequena semblanza á vida e obra de outro que completa esta triada de alguna ou outra maneira protagonista deste de álbum colectivo de música espacial, ambient con algúnns elementos étnicos, como vimos antes. Ese outro personaxe, ese outro músico, é Richard Burner. Richard Burmer foi un compositor sintesista internacionalmente coñecido e aclamado pola crítica, polas súas incursións sónicas, no escenario da música electrónica dende hai máis de dúas décadas. Oso traballo combina a música electrónica con instrumentos de todo o mundo, creando un son, un estilo de música moi particular. Creceu en Michigan e pronto foi introducido na música da India e do Medio Oriente, nos compositores de música contemporánea e, por suposto, da música electrónica atopou daquela unha amplia paleta de texturas musicais cos sintetizadores, samplers e aqueles primisenios instrumentos electrónicos antecesores dos sintetizadores, como o mellotron. As súas influencias viron de grupos como os Mody Blues, King, Crimson e os Pink Floyd. E logo de pasar un tempo na universidade estudiando teoría musical e composición, Richard Burner, marcha a Los Ángeles, donde se convirte nun deseñador de son para sistemas EMU. Recoñecidos son os seus traballos en solitario titulados Mosaic, Back to Point, On the Third Stream, Invention e Treasures in the Blood of Saints. Unha das pezas máis coñecidas de Richard Burmer é a celebre Across the View, o traveso da paisaxe. Richard Burmer faleceu a consecuencia dunha enfermedade cardíaca o sábado 9 de setembro do ano 2006 en Michigan, a idade de 50 anos. Como a curiosidade, o programa de radio Hearts of Space, que, como decíamos antes, é un programa mítico en Estados Unidos que emite este tipo de músicas espaciais, electrónicas, adicoulle no ano 2007 un programa especial titulado A Outro Lado da paisaxe, precisamente facendo alusión a esa peza mítica de Richard Burner, Across the View. Ben, antes comentábamos a esa característica deste de álbum colectivo, a verdade que prácticamente protagonizado por Steve Roach, Kevin Braheny e Richard Burner, e falábamos de que na súa primeira edición pues, tiña dúas pezas de Richard Burmer que na edición posterior non incluía esas dúas pezas en solitario de Richard Burner, limitándose á participación de Burner tan só pois nas pezas colectivas máis ambientais, máis eh, espaciais Vamos a facer unha licenza no programa xa que falamos de Richard Burmer Eismos a primeira edición deste de traballo de Western Space, publicada por Innovative Communication no mesmo ano, uns meses antes, en 1987. E alí atopamos precisamente unha das pezas estrela do repertorio de Richard Wurmer, Across the View, O traveso da paisaxe. Across de View, o Traveso da paisaxe. unha das pezas que se inclúen na primeira edición, atención, deste de traballo colectivo Western Space, o edición de Innovative Communications. Ben, ademais desta peza de Richard Burmer, está tamén a non menos estupenda Turning to June, E, como decíamos, estas dúas pezas non están na seguinte edición na edición inmediatamente posterior de Fortuna Records Uns meses despois, no mesmo ano, 1987 Ben, estamos nos últimos minutos desta edición número 66 De Off Mental, adicada, pois, a, básicamente, este tipo de música Ambient, música espacial, música tamén con elementos étnicos Tecnoloxía, electrónica, sente moi metida neste mundo E para rematar, vamos a facelo precisamente coa peza que dá título a este álbum colectivo. Volvemos, por suposto, á edición de Fortuna Records, Western Space, e aquí atopámonos aos tres. Steve Roach, Kevin Barhenin e Richard Burmer xuntos, interpretando a peza que dá título ao álbum, Western Space. Gracias a todos pola vosa atención a a semana máis aquí en Off Mental. Para seguirnos á pista está o noso blog ofmental.blogspot.com Na condución do programa e a realización técnica estivo o pequeno monstruo.